Jó estét, kedves hallgatóink, megkezdjük magyar nyelvi adásunkat, mikrofonnál Sohár István és harkó gyöngyvér. Mai alkalommal a fő témánk lesz a Nándorfehérvári győzelem, amelyiknek holnap lesz az évfordulója. Az 507. évfordulója lesz, és utána szeretnék majd Szent Lászlóról egy újabb. Újabb eredményeket találtam arról beszámolni, majd pedig egy hosszabb cikket szeretnék ismertetni, és sok zenénk lesz ma. Holnap, tehát mint mondtam, Fehérvári győzelemnek van az évfordulója, július 22-én, 1456-ban. Hunyadi János világra szóló diadal aratott a Nandor fehérvárt ostromló második Mohamed török szultán serege fölött. A július harmadikától tartó ostromrohamait a védők visszaverték, és az utolsó július 21-ei általános támadást is elhárították. Ekkor történt Dugonics Titusz hős tette, aki a várfokáról magával rántotta a mélybe az ászlót kitűzni akaró török Janicsát. 1456. július 22-én, vagyis ami 22-e lesz holnap, a száván túl táborozó keresztesek megtámadták a táborát. Hunyadi János, ez csak most zárójelbe jegyzem meg, hogy a haját tépte, hogy mit csinálnak ezek a keresztesek, de végül is... Ez pozitívra fordult a dolog, hiszen nem hagyta őket cserben, hanem kitört a páncélos lovassággal a várból, és a két tűz közé szorított ostromló sereget legyőzték, a szultán elmenekült a diadal, jelentőségét az adta, hogy 70 évre távol tartotta a török birodalmat Magyarországtól. A nagy győzelmet azonban Hunyadi János nem tudta kiaknázni, mivel augusztus 11-én a táborban dúló pestis járványban meghalt. Még hozzáteszem azt, hogy Kapisztrán János pedig október 23-án halt meg ugyanebbe az évben. A déli harangszó szó, amelyet még a csata előtt rendelt el a pápa harcosok buzdítására, a köztudatban napjainkig a Nándorfehérvári diadal emlékeként él, és azóta szól a harang Unyadi Jánosért és a Nándorfehérvári ősökért. Átadom a szót most gyönyörnek. Kedves hallgatóink, István talált egy verset, amit elsőként fel szeretnék olvasni. Tándor Márk megkopott harangszó. Fekete hult fényes égpolt mögött. Suhanó nap, terem tövében. Szellem járt a földön, megcsendül a hang. Deletütött egy megkopott harang. Isten felé fordul sok millió magyar, Nándorfehérvár vár, múltunk, e hang, Szárnyra kél, stanyát lel, Mi atyánk szól tisztelettel, Áll a munka, vagy csak állt, Emlék csupán az emlékezés, Rohanó tájba bámul az utazó, Megfáradt egy óramutató. Most pedig egy kedves hallgatónkkal beszéltem ma adás előtt, aki Vajdahunyad várába látogatott, és elmondta, hogy milyen nagy élmény a budapesti Vajdahunyad vár, tehát a, a, az igazi mintájára épített vár után az eredeti Vajdahunyadot látni, és megtekinteni, és meglátogatni. Kazinci Ferenc Vajdahunyad. Szírt, rendíthetetlen, Mint karja és keble rakódnak. Nagy, mint ő, Nagy, mint társai, Mint fia nagy. Hol van urad? Hol van Mátyás? Hová leve László? Hol van az egykori fény? Hol van az egykori zaj? Nincsenek így dörmök Falaidnak kriptai csendje. Nincsenek. Ah, de mi ez? Látom-e nyílni kapód? Látom. Zászlóját már szélne kereszti kapisztrán. Ime indul, s vezeti győzelemre hadát. Szól a tárogató, s a síp, a trombita, s a hős néma most maga léptet elő. Jobbja és balja felül László szögdelteti ménét, s atyának vízi és usztja parancsolatait. Szírt mi vagy? S mi valál egykor megborzaduk, a hű érti a szent jelenést, s felriad álmaiból. Kedves hallgatóink, most egy, egy kis megemlékezést, egy rövid szöveget. Itt 2006-ban írtak egy 550 éves évfordulójára megemlékező szöveget, amiből szeretnék felolvasni egy pár gondolatot. A Hunyadi János, Kapisztrály János és Szilágyi Mihály vezette sereg 1456. július 22-én világra szóló győzelmet aratott Nándorfehérvár az ország kapuja alatt. A diadalnak óriási szerepe volt abban, hogy a török 70 évig nem vezetett nagyobb hadjáratot Magyarország ellen. A vár védelmének legendás alapja az idős katona Dugonics Titus, hogy megakadályozza a török lófarkas jelvény kitűzését, magával rántotta a mélybe a várfokára kapaszkodó török katonát. Hunyadi János néhány héttel a győzelem után a táborban kitört pestis járvány áldozata lett. Még ugyanebben az éppen elhunyt kapisztrán János, az itáliai Ferences barát is. A pápa harmadik Kalixtus még a csata előtt rendelte el, hogy déli harangszó szólítsa imára a híveket Magyarországért szerte a keresztény világban. A pápai bulla kihirdetésének idejére azonban már a győzelem híre is megérkezett az európai városokba. A déli harangszó összekapcsolása Nándorfehérvári győzelem emlékével végeredményben a történelem nem gyakori önkorrekciói közé tartozik. A hagyomány a történelmi tévedést egy általános európai keresztes hadjárat illúzióját korrigálta azzal, hogy a déli harangszót a győzelemhez kapcsolta. Ennyit erről, és kapisztráról szeretnék még felolvasni Arany Jánosnak egy szövegét. És kapisztrány így könyörge, ó kegyes szűz, mélyben áldott, hála néked, mert te véded hullámhányt a Mert karomba, vénkoromban küldsz erőt és gyorsaságot. Pajzsodnak fénye előtt, porba a pogányok. Ó, fedezzed a keresztet, hogyha már én sírba szállok. Végső harcom megharcoltam, nincs több hátra e világon. Kedves hallgatóink, én a csata utáni részekről olvastam, mert egy kicsit hosszabb lesz, az a rész, amelyben Arany János tollából szeretnék még olvasni egy zenei betét után a Hunyadi Ballada körből és az egyik balladáját, ami Hunyadiról szól. Köserdőben, van, tisztességgel temeték. Kinek ő halálát, erdő Magyarország, sok ideig kesergék. Mert a két országnak és az vég hazánknak, Kedves hallgatóink, régi kedvencem a Hunyadi Csillaga című verse Arany Jánosnak. Még a 70-es években szerettünk volna Csíkszeredában egy olyan előadást előadni, rendezni az ottani csoportommal, ahol a Hunyadi Ballada szerepelt volna, és a Hunyadi és az aranyános János történelmi balladái, de hát ezt az akkori rendszernek a képviselői és tartnyalói megakadályozták, és most örömömre szolgál, hogy a Hunyadi Csillaga című Aranyános versből két szakaszt felolvashatok önöknek, azután pedig egy balladáját Aranyánosnak. Hunyadi csillaga Csillag tűnt fel, fényes csillag Merre a naptélben feljöv. Tiszta volt a mennyekboltja, semmi pára, semmi felhő. És valamennyi égitestet homályossá tőn a szégyen, hogy miként az nem ragyognak, összevéve hárman, négyen. Látta ezt egy földön járó a sötétből, mely övezte, vágyjal nézve a ma fényes csillagokra messze messze, s álmodozván így sóhajtott, így óhajtott fel a jámbor. Haj, ki vagy te? Sárga? Csillag? Ismeretlen? Égi vándor? Én vagyok az, földi ember, fajod régi büszkesége. Nevem így zeng, míg egy név lesz. Hunyadiak, dicsősége. Arany János, Ritka vendég Rácországban Zsigmond a király, a császár Jól fogadja István Vajda Istvánkinek apja Lázár Hét egész nap látja dúsan, becsülettel, emberséggel Nem felejti ki a gazda, s nem felejti kit vendégel Majd vigasság, zene, tánc, bor tartja ébren a földházat Majd udvar Öklelés áll, hangos erdőn nagy vadászat. Száz tülök szól, hajt az ebb, spór, Nyomja össze a vadberket, szorul a rés, A lovag lés, íja perdül, ménnyek erget. Áll a hajsz a vége hossza, nincs vetélgő hegykedicsnek. Magyar a magyar, Zsigmonnak, Szerb a szerb, Lazárevicsnek. bár mond ez, Udvaromnál van egy apród, csak parányi, az magyar lesz, Erdély szülte, neve Jankó, Szibinyáni. hallod de Jank? Ím azonban zörmül a gaz, rengasűrű, nagy csikaszva dugrik földe, visszaperdül, mint a gyűrű. hallod de Jank? Ím, királyot szeme látja, s ez jutalma, hogy te nékem azt a farkast megkeríted élve-halva. Rövid a szó. Gyorsan hangzó kísérője büszke jelnek, de sokkalja, meg se hallja, már nyomul a hősi gyermek. Hol királya, még a tájra szeme egyszer visszalobban, s a vadállat meg sem állhat, mint szorítja űzi jobban. S majd a róna sorompója nyílik, amint hajtja menjén, majd eltűnnek a sűrűnek lombos ágas szövevényén. Itt gyalogszál, paripája fels alá nyerít gazdátlan, szól a Zsigmond, Kár volt, mégis szól a vajda. Semmi. Bátran! Jánk azonban mind nyomon van. Le a völgynek fel a hegyre, vacsapáson, vízomláson veri, vágja, űzi egyre. A vadolykor fog a fogacsattok, szája résnyi, majd mint vertebb, kit hevertebb, ostorüldöz, szűkölés nyi, már az állat piheg, fárad. Nem az ifjú, noha gyermek. Martalékát addig űzi, míg ledobban. S vár kegyelmet, a királyhoz és urához rabul vonja szégyen szemre, szól a vajda, ez nem első, szól a zsigmond, Istenemre, tartom a just e fiúhoz, Enyém a fa, az gyümölcse, visszakérem, te kegyelmed ebben most már kedvem töltse, nem oly hangon volt ez mondva, Hogy sokáig vagy hiába, Így került Jank, Szibinyáni, Zsigmond király udvarába. Ott idővel, karral, s fővel, Isten után vitte sokra, Másszor is még, többször is még, Járt vadászni farkasokra. Mint védője a keresztnek, Megrontója büszke tarnak, Idegen néphőse is lett, de a magyarnak. Most is vajják, egyre dalják, szerb-hon ifjai leányi, hangja mellett, ki volt Jankó Szibinyáni. De a magyar ajakon is neve, híre általános, mert hisz él még, él örökké a dicső Hunyadi János. Fekete volt, fényes, égbolt mögött, suhanúna teremtővében. Szellem járt a földön, megcsendí a hang, De letütött egy megkopott harang. felé fordul sok millió magyar, Ándor, fehér vár, e hang. Szárnyak él, lel, mi a szól tisztelettel. Szárnyak él, lel, mi a szól tisztelettel. Kedves hallgatóink, ennyiben emlékeztünk meg a Nándorfehérvári győzelemről. Az én véleményem szerint ez Magyarországon egy munkaszüneti nap lehetne, hiszen a magyarság történelmének az egyik legnagyobb győzelme volt, és érdekes módon általában a vereségekről, a negatívokról emlékezünk meg, és nem ezekről a nagy győzelmekről. Jó, tudom, 56-ot is a fölkelés napja, mint, mint 48-at is a, a maga felkelés napján ünnepeljük meg, de talán érdemes lenne ezekről a világra szóló győzelmekről is egy-egy ünnepet otthon én jól emlékszem, amikor 500 éves volt 7 évvel ezelőtt a Nándorfehérvári Győzelem. Budapesten körülbelül olyan 15-20-an mentek el a Hunyadi Szoborhoz, a várba. Erdélyben volt egy nagyobb ünnepség, ottan voltak százan körülbelül, de büszke vagyok arra, hogy a New Brunswicki katolikus templomban itt mi megünnepeltük, ahol körülbelül, ha jól emlékszem, kétszázan voltak. és környékéről többen, mint 200 an voltak az ünnepségen, igen. Kedves hallgatóink, most egy érdekes dolgot szeretnék elmondani, amit most a héten vettem csak észre, hogy a Szent Lászlónak a halálának a napja és a, és a névnapja az nem azonos napra esik. Az összes szentnek, tehát akiket szenté avattak ők, őnekik mindegyiknek a halála napja az a névnapja, amit ünnepelünk, mert akkor mentek a mennybe. Kivétel a Szent László egyedül a földön. Most erről szeretnék röviden beszámolni majd még talán, ha idő van, akkor még az ő temetéséről is. Tehát minden szentnek a saját ünnepe, vagyis a naptárban használt névnapja általános szokás szerint azon a napon van, amikor meghaltak. Mert az egyház felfogása szerint ez az ő égi születésnapjuk. Van egy kivétel, ez alól a László királyunk, aki július 29-én halt meg, 1095-ben. László nap mégis június 27-én van. Elmondom, hogy miért van ez így. A sziklából vizet fakasztó és a leányrabló, kunt üldöző László király alakja köré már életében legendák sora fűződött. A lovak király országszerte hihetetlenül népszerű volt, de még késő utóda is annyira tisztelték, és példaképüknek tartották, hogy több mint 250 évvel László után Anzsú nagy Lajos az aranypénzre László királyképét vetett, verette a sajátja helyett. Ezek után természetes, hogy László halálát követő a váradi sírja, ami nem a mai barokk székesegyházban, hanem annak az elődjében volt, a várban, de az az épület a török időkben teljesen elpusztott. Csoda Csodatévő, zarándokló hely lett László Szenté avatását, harmadik Béla kezdeményezte száz év múlva, és harmadik Celesztín pápa két bíborost küldött, hogy a király sírjárnál történt csodákat, felülvizsgálják. Bár ők is több csodás gyógyulás szemtanúi lehettek, mégis egy égi jel győzte meg őket végképp. Az olasz csodaszakértőket. 1100 92. június 27-én a Váradi Székesegyház fölött déltájban, tehát fényes nappal világítani kezdett egy csillag, jelezve, hogy abban a templomban nem mindennapi halott teste nyugszik. A csillag megjelenés olyan rendkívüli csodajelenség volt, amit vitán fellüli tiszteletben állt az egyháznál. László király tehát azonnal hivatalosan is szentén nyilvánították, és ezért van az, hogy ünnepe, vagyis a László nap nem a halála évfordulóján, hanem a régi Nagyváradi Székesegyház felett csillag megjelenés napján, júniusban, 27-én van. Sajnos az idő nagyon gyorsan halad, rövid az időnk. Így nem jut most idő arra, hogy hány helyen építettek neki emlékművet Szent Lászlónak, és hány templomot építettek, és a herbája milyen különleges volt. De egyszer, ha idő engedi, akkor erre is visszatérünk. Most szeretnék lejátszani egy Szent László balladát, és hallgassuk meg ezt most. Üdvözlés, kegyelmes Szent László király, Magyarországnak édes oltalma. Szent királyok ez a gyöngy. Csillagok között Fényességes csillag Te arcul te Szép piros valál Tekintetedben Embernél kedves, Beszédben ékesb Karodban erős, Hogy szent korona Téged méltán illet a valábírója, nem volt idődben gonosz volt évő. A szegényeknek erős oltalma, irgalmasságnak jeles követője. Dicsérjük magyarok, Szent László királyt, bizony érdemli mi dicsértünket. Dicsérjük öte, anyának mondván, idvezlítsek kegyelmes, Szent László királyt. Kedves hallgatóink szeretnék most rátérni egy másik témára és és ez a, ez a téma ez, ez egy kicsit kicsit eltér, eltér ettől és egy pillanat be kell itt állítani hozzá Igen. Tehát a magyar nemzetben találtam egy érdekes cikket. Az a cikknek a címe az Ostya nem turista szalámi. Nyílt levél Tóth Árpádnak, Tóth W. Árpádnak, aki ezt a következő szöveget írta le egy újságban. Orbán mégsem fogja elengedni az egyházak kezét, ő ugyan alig hisz bármiben is, viszont szüksége van a hiszékenységre. Neki hívők kellenek, akik nem kérdeznek rá sem korrupcióra, sem adópolitikára, csak nyelik az ostyát szorgalmasan, és elhiszik az minimum turista szalámi. A levél így szól, amit írt hozzá köntös László. Kedves Tóth Árpád, már régóta készülök Önnek írni, de valahogy soha nem éreztem elérkezettnek az időt, viszont a fenti írása úgy látszik, megérlelte régi szándékomat. Tudja, régi olvasója vagyok, mégis indexes korszakból. Mindig lestem, mikor jelenik meg Habár református keresztényként soha nem értettem egyet önnel, mégis volt az írásaiban való von, valami vonzó. Nem vagyok mazohista, de valahogy az írásból mindig kiéreztem valamiféle kamaszos dühből fakadó moralitást. Ön valahogyan kereszténységet kéri számon a keresztényeken, ez nekem tetszik. Ön igazán hálás lehet az Úristennek, nem csak kiváló írói tehetségért adott önnek, hanem hozzá valami pathatatlan indulatot is, ami minden publicisztika veleje, mint azt tudjuk. Az egyházas szemben né dühe az ön publicisztikája tényleg szinte repíti a nevéből lett. És igazán hálás lehet, hogy, hogy ez a konstans mondani való, kiöltve missziók küldetettségét megteremti ön is. Ez a düh annyira jellegadó és identitás alkotó önnél, hogy már-már gyanús. Ha nem vigyáz, még megtér. Tudja nekem az egyház kritikával, Nincs semmi bajom. Bajom azzal van, hogy a mai nyugati kultúrában történeti kereszténységet lehet láptörlőnek használni. Holott nyilvánvaló, hogy minden intézményesült vallásban meg lehet találni a belső ellentmondásokat. ha akarjuk. Csak valahogy érdekes módon a kereszténység lett itt kitüntetett céltábla státusszal. Büntetlenül bántani lehet megsértve ezzel milliók hitét. Miközben a nyugaton egyre nő a félelem a politikai inkoregtség már az étteremben is roma pecsenyét kérek, és már az Obama elnök is bocsánatot kér, mert egy ügyésznőt nyilvánosan csinosnak tartott. Addig a történeti kereszténységet szabadon lehet ócsárolni, rugdosni, amit akar. Egész iparágak működtek már a kereszténység lejáratására. Legutóbb a Madonna nevű ideológikus missziós termék az egész világkörüli roadshow-t szerveztek, hogy a keresztény szimbolikával megterhelt performance provokálja a hagyományos kereszténység hitét. Ha egy világfilmet nézek s látom a keresztet, egy szereplő nyakán már tudom az üzenetet. Legutóbbi Tarantio zsenéális filmjét a Kill bill néztem meg. A női főhős, kómában, a kórházban, a kórházi gondozó, ez az állat, szinte az egyetlen undorító, a negatív szereplő, a többi szerethető gyilkos mellett pénzért árulja annak a szerencsétlennek a testét. Azonban a gondozó nyakába, a pólóján kívülre helyezve jól látható a kereszt. na, na. Ezt idézőjelben írta az író. Szóval értem, én az ön üzenetét, egyházkritikáját csak, hogy amit ön tesz, az már túlmegyezen az indulaton. Leplezetlen dühe félreviszi az egészet, viszájára hat, és már tárgyi tévedésekbe is hajszolja. Azt írja Magyarország nem keresztény ország többé. Jó, ismerjük ezt a toposzt. Ahhoz képest, hogy nem az az ön idejét és érzelmi energiáját elég szépen leköti. Nem igaz? Ahhoz képest, hogy nem az, amiért úgy látszik, elég kimeríthetetlen téma, s még munkát is ad bőven a befolyásos oldalon. Ezért ez nem rossz teljesítmény egy nem létező keresztény Magyarországtól. Nem így látja? De hát Magyarország keresztény ország nem a szó teológiai, hanem a kulturális értelmében. Majd ha az ablaka egy, egy, main, egy main rétre, Néz, és reggel egy mű, műezin ébreszti, és nem harangszó, akkor majd megtudja, hogy Magyarország keresztény ország. Kicsit el kell menni, megmártózni más kultúrákban, hazajönni, és rögtön megtudja. Igaz, az a zseniális mondat, sajnos nem én találtam ki, nem emlékszem a szerzőjére, hogy Európában még az ateista is keresztény. Nem Zeussal van önnek problémája, vagy a buddhizmussal, hanem a kereszténységgel. Tudja, én is úgy vagyok, hogy azokra tudok dühös lenni, akikkel együtt élek. Egy, ek, egy eszkimóra sosem voltam dühös, még csak gondolatban sem. Szeretem őket, egytől egyik valósággal tombol bennem a kereszténység, ha rájuk gondolok. Azt követően ismerős, toposzt az Orbán kritika és a egyház kritika összekapcsolása. Nem tudom erre mi szükség van. Illetve nagyon is tudom, ez nyilván az ön független írói munkásságának a része egy független oldalon. Csak is. Pedig higgy el, az egyház kritizálható lenne önmagában is. Én már csak tudom. A legkülönbözőbb a legkülönösebb az tudja, hogy ebben az Orbán keresztény kurzus liberális topozban Orbán szinte omnipotensé válik, mintha legalább ebből a nézőpontból maga a kormányfő lenne az Úristen, akinek a kegyéből az egyház sorsa függ. Én, ha liberális lennék, nem tenném Orbán viktor de senkit sem az Úristen ale, alter regójába. Itt egy kis részt kihagyok, mert már nagyon halad előre az idő. De ezt az egész levelet voltaképpen egy mondata miatt írtam. Orbán mégsem fogja elengedni az egyházak kezét, ő ugyan alig, ha hisz bármiben is, viszont szüksége van a hiszékenységre. Neki hívők kellenek, akik nem kérdeznek rá semmi korrupcióra, sem adópolitikára, csak nyelik az ostját, szorgalmasan és elhiszik, vagy a minimum ö, turista szalámi. Nem vitatkozom én önnel, kedves Tótárpát. Tudja, lennék én akár liberális is, vagy baloldali, ez bibliai alapon bőven beleférne. De az ilyen mondatok mindig megriasztanak, visszautasítanak, nem hagyom. Nem használom évként a politikai koregséget. Ismert, klisséjét mi szerint mondat sérti a keresztjének emberi méltóságát. Többször van, többről van itt szó, de erről majd később. Önnek nagy mázlia van tényleg. Utálja a kereszténységet és a dühét nem kell elfojtani. Bele lehet rugni büntetés nélkül, még piros pont is jár érte, sőt még meg is fizetik. Úgy élheti ki dühét és agresszivitását, hogy még meg is élhet belőle. Ez csúcs. Ön nagyon beleillik a politikai koregtségbe, ma doktríner kor is kereteiben. De nem javaslom, hogy más kulturális csoportokkal, vallásokkal szembe ugyanezt megtegye. Tudja nekem az ön fenti mondata nagyon-nagyon nem tetszik, nagyon rosszul esik, kollektív hitemben is bánt, nem tudom, ez az ön számára követhető-e. Én református vagyok, úgyhogy nem nyelem az ostját, kenyeret és bort veszek magamhoz, úrvacsorra a vételkol, és a kenyeret nem téveztem össze a turista szalámival, se az Úr Jézus Krisztus Orbán, Krisztus Orbán Viktorral, az urvacsora szent dolog. Beismerem, a szentség fogalmának megértéséhez át kell lépnie a mai gondolkozás, jogilag korrekt módon kijelölt határait, de azért remélem, ön legalább egy halvány kísérlet erejéig képes. Ezzel nem viccelődünk. Ugye legközelebb nem akar mondjuk a, a zsidó vagy a muzlim vallás, szent dolgaival stílusgyakorlatot folytatni. Ne tegye, de a kereszténységgel se méltatlan önhöz és a liberalizmushoz, ha csak nem az a célja, hogy elérje egyes szélső jobboldali megnyilvánulások stiláris magasságát. De hogyan is lehetne ön a szélső jobb egyik megnyilvánulása egy skatujába helyezni. Nem igaz? Ami pedig az egyház kritikát illeti, üdvözlöm és igent mondok rá, még liberális oldalról is. Az én konzervatív gondolkozásomba ez bőven belefér. Hát ennyit szerettem volna elmondani. Múltkor a hazát gyalázókkalról szóltunk itt egy cikkbe, most pedig. A, az egyházzal kapcsolatosan szerettem volna valamit tisztázni. Több most, ilyen cikkre van szükség, mint ez a cikk. Most még visszatérve a hőseinkre, ilyenkor mindig, amikor ünnepelünk, akkor lejátszom ezt a dalt, aminek a szövegét Jókai Mór szerezte. Kérek, nem került a kezembe sajnos az a CD, úgyhogy most uh, fogják csak meghallani ezt a szép uh, dalt, amit a hősökről szól. Egyedül állották útját tengerárnak, országot eltörlő, özönben egy sziget, se jól tudták, hogy hiány. Amikor ők nem panaszkodtak, amikor ők győztek, ők nem dicsekedtek. Picső bukásukról mesélnek a holtak, picső bukásukról beszélnek a tettek. A fegyver, jó kiszolgált fegyver, össze vannak rakva, kegyetlen halmokban. A hány fegyvert letett, annyi ellentre azok is halmozva, kegyetlen sírokban to call Kedves hallgatóink, lassan a műsorunk végére járunk, és nyár lévén többen mennek szabadságra, vagy többen vannak szabadságra, és így szeretnénk néhány mulatos magyar számot lejátszani a Pest-Budai mulatos című CD-ről. Énekel Hegyes Gabriella és Eliás Tibor. a domjukam, a virág terem. Te szép Andrássy úr, téged visszasír maga a Az volt a szép időn, az volt a jó időn, az volt az extra tasz elő, -elő. írnak a fél fiúk. Az volt a szép idő, az volt a jó idő, az volt az extra kac, elő, elő. Kedves hallgatóink, elbucsúzunk, és kívánunk egy nagyon jó, kellemes nyári hetet Önöknek, egy egészséges nyári hetet. Jövő hét, jövő vasárnap Debecseri Tamás fogja a műsort szolgáltatni. Búcsúzunk, és két hét múlva újra hallanak minket itt Harkó És Sohár István. legyen, Majános Na ugye az, hogy nem bántad meg, hogy a Majános hegyre? Ha hogy tudtam, hogy lesz, jöjjjön, egy ilyen <hállt> jó lesz, hogy se hamozott. Hát, azt vagy, hogy legáltad, hogy lesz amikor ingatózunk a Dunán meg a Margit szigetet Jelölt kimetünk a kólbudai kisztocsmájba A serepünk, borozunk, bárúkunk azt, hogy